Guds frid och god morgon, denna julaftonsmorgon, vill jag önska alla våra kära radiolyssnare med all den frid som Gud kan ge. Och den här morgonen så vill jag ju naturligtvis tala om detta stora under som hände när Jesus kom till vår jord och lät sig födas och bli ett litet barn i människogestalt det är ett så stort under så du och jag har svårt att omfatta och fatta det. Men jag ska börja med det. Vad finns väl bättre möjlighet att göra än att läsa julevangeliet en sån här morgon? Det kan vi läsa om i Lukas evangelium. och Då har vi först läst i första kapitlet om Zacharias, hur han profeterar om sin egen son Johannes hur han ska gå före och bereda vägen för den Jesus som kommer. Men vi börjar där i andra Lukas andra kapitel och första vers. Då står det så här: Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla, var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde och Josef och eftersom han var av Davids hus och släkt for han från staden Nazaret i Galileen upp till Davids stad som heter Betlehem i Judeen. För att låta skattskriva sig jämte Maria sin tro lovade som var havande. Medan det vore där hände sig att tiden var inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba till det fanns icke rum för dem i härberget. I samma nej vore då några herdar ute på marken och höll och vakt om natten över sin jord. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet kringstrålade dem och det blev mycket förskräckta. Men ängeln sade till dem, en icke förskräckta, se jag båda eder en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt eder i Davids stad och han är Messias herren.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 Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se. Alldeles så som det hade blivit dem sagt. Så tillgick det när Jesus föddes i Betlehem. Och den dagen uppmärksammar vi idag den 24 december. Och det är en så stor händelse så jag, som jag sa så tror jag inte att vi människor riktigt kan fatta och förstå det. För att det här var bestämt sedan lång tid tillbaka i, eh, i händelseskeendet. Jesus visste att det här skulle hända och det talades om för profeterna på sin tid. Vi kan läsa om det i Jesaja. Jesajas sjunde kapitlet så står det i fjortonde versen Så ska då Herren själv giva er ett tecken Se den unga kvinnan ska vara havande och föda en son Och hon ska ge honom namnet Immanuel ja. Så kan vi läsa i nionde kapitlets Jesaja nio från första versen dock natt skall inte förbli där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit se Sebulons och Naftalis land vara ringa aktat, men i framtiden skall han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt. Du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska det glädja sig så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Ty du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel. Och deras plågare stav, liksom i midjans tid. Och... Skon som krigar en bar i stridslarmet Och manteln som sölades i blod Allt som ska brännas upp och förtäras av eld Ty, ett barn var det oss fött En son blir oss given Och på hans skuldror ska herradömet vila Och hans namn ska vara underbar i råd Väldig Gud, evig fader Frids första. Så ska härradömet vara stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaudsnit älskan ska göra detta. Så långt läser vi i Jesaja nionde kapitlet. Det finns mycket profetior om att Jesus skulle födas, så det var planerat och nu var tiden inne. Nu ska jag läsa en text som jag har fått av min svärson från Norge, Mikael Hafsal. Han har skickat mig en text som jag tycker passar så bra att läsa i detta julprogram. Och jag har fritt översatt den från norskan till svenska då. Så här skriver Mikael Havsal Frid på jord en utopi Ära vare Gud i det högsta och frid på jorden till människor Guds välbehag Lukas 2,14 Så göd änglarnas sång himmelskt ren full av hopp ett löfte men sen den natten har det aldrig varit frid på jorden. Krig har skakat kontinenter. Hat har satt spår i generationer. Och människor har ständigt letat efter en fred de inte klarar att skapa själv. Inte många är kvar ibland oss som kommer ihåg den engelske statsministern Neville Chamberlains berömda ord utanför Downing Street 10. I believe it is peace for our time. Jag tror detta är fred för vår tid. Ofta är det fel citerat som peace in our time. Ett avtal ingått kort tid innan världen blev kastad ut i det värsta kriget i historien. Ett hopp, krossat av krigets tunga stöveltramp. En fred som pulvriserades som en tunn ishinna på en dyb höl när en tung stövel trampar på den. Likväl, mitt ibland brutna löften och mörka i poker finns alltid det lilla barnet i krubban där. Sårbart, litet, oansenligt, men med en styrka. Starkare än alla härar och med en kraft som övervinner imperier. Runt det lilla barnet skymtar ett annat rike. Ett rike som inte kan ses med ögonen men kännas i djupet av ett människohjärta. Ett rike utan svärd. Ett rike utan hot. Ett rike utan fruktan. Ett rike som inte är byggt med vapen. Ett rike som inte har säkrat sina gränser med murar och taggtråd. Men ett rike bestående av hjärtan som har blivit berörda av det lilla barnet i krubban. För det finns ett folk, inte stort, inte mäktigt. Men ett folk som genom historien har burit något världen inte förstår. Frid i hjärtat. För de fick frid med Gud. Så fick de frid med sig själv. Och på det viset växte frid med andra. Kärlek till andra. Ett stilla mirakel i människor som själv var svaga. De var förföljda i romarriket. Likväl sjöng de i de dunkla katakomberna. De blev jagade genom medelåldern. Likväl bad de. Även på det brinnande bålet. De blir löjliggjorda i moderna tider. Likväl älskar de. De har överlevt tyranner, despoter. Och totalitära regimer och bevarat och spridit flamman för när en människa får frid med Gud då läggs vapnen ner. När en människa får frid med Gud då stillas stormen i själen och genom det kan hjärtat finna försoning med sig själv. Ut ur den friden växer kärlek till andra. För andra. En kärlek som inte kan tvingas fram men som kan ges och mottagas. Så har de kristna genom århundraden burit en frid världen inte kan förklara. En fred som inga härar kan skapa. En fred som inte börjar vid ett förhandlingsbord men i ett hjärta. Som blir mött av nåd Guds välbehag i människan Varför? För han såg alltid mer i oss Än vi såg i oss själva För hans kärlek nådde längre Än vår förtvivlan För han kom nära Ända ned Ända hit Och englarna sjöng Ära vare Gud i det högsta Precis då, den natten, i ljuset från stallet, fick vi se uttrycket för hans högsta kärlek, hans högsta ära. Ära vare Gud! Är fred på jorden en utopi? När Jesaja skådar genom tiden och ser barnet som ska födas, utbryter han, för ett barn är oss fötter. En son är hos given. Sen berättar han för oss några av namnen på denna kung som skulle komma. Under, rådgivare, väldig Gud, evig far. Och så avslutar han presentationen med förste. Fred på jord är ingen utopi. Det finns redan hos alla det som sett och förstått. Betydelsen av han som kom. Och en dag blir det en verklighet också på jorden. För fridsförsten ska komma tillbaka. Snart. God jul. Fridfull jul. Välsignad jul. Frid på jorden. Den här texten skrev Mikael Hafsall. Och till dig som lyssnar idag så önskar jag verkligen att du har mött denna fridsförste. Att du har mött den Jesus så att hans frid har fått flytta in i ditt hjärta. Du har möjlighet att ta emot honom i ditt hjärta just nu där du är. Om du inte redan har mött honom. Det finns möjlighet att genom bön kontakta Jesus. Bara enkelt bedja till honom. Kär Jesus, kom in i mitt hjärta. Och skapa denna fred, denna frid, denna renhet som bara du kan. Jag kan ingenting göra åt mig och min frälsning. Men det du har gjort, det räcker till också för mig. Och det vill jag hälsa dig som som lyssnar den här eh, morgonen att gör det, ta emot Jesus så blir han en verklighet också i ditt liv och du kan också då så småningom söka upp trosyskon såna som redan har mött Jesus och tillsammans med dem så kan ni prisa honom för den förälsning han ger för han ger rening i sitt blod som han ut, utgöt för oss på Golgata. Det var ju dit hans vandring sträckte sig när människorna tog livet av honom på Golgata. Men det blodet det gör att vi kan bli renade. Därför det var oskyldigt blod, det var rent blod som rann. Och därför så kan det räknas som försoningsmedel för dig och mig. Det var det som var avsikten när Jesus föddes i Betlehem. Det var det som var avsikten med hans liv. Att han skulle vandra här som en Guds son för att sprida en kunskap och en möjlighet till frälsning för människorna. Både de som hade gått före, de som har levt före Jesus och de som kommer och lever efter honom. Så räcker denna frälsning till. Och jag önskar dig så mycket att du verkligen har Jesus i ditt hjärta. Så att detta julbudskap får vara ett glädjebudskap för dig. Och att du kan stämma in med oss andra i de sånger vi sjunger runt julen. Och jag ska här efterlåta eh, några sånger gå ut här i närradion. Så att du får glädjas och fröjdas med oss i dessa sånger. Det har spelats in så mycket underbara sånger med, med församlingen under årens lopp. Och jag ska inte tala mer nu idag utan nu släpper vi på en del sånger här. Och så önskar jag dig verkligen denna frid som... Han kom med denna fridsförste. Gud välsigna dig och ha en god och välsignad jul.